Ей справді потрібні були гроші. Але Юшкова сказала, що він підв'язав, легалізувався. Гроші у Штатах и родичі. А тут він крутиться на відсотки, втомився. «Я вижу дом, где Гоша рос, и тот похвальний лист, что из гимназии принес наш Львович гимназист», – заливается смехом Като. «Ну досить, не страмися, Марк плескає її по сідницях. «А вона його. Він знову її. Жартома. Ще декілька разів». Вистава затяглася. «П'ятикласник Маріки – дівчинка Катя». А в юшкової очі полізли на лоба. Андрій нервується. Граб перекочувала вглиб саду і тепер обмежується короткими гортанними смішками. Ще п'ять хвилин, і хто має вуха, той почує шурхіт одягу. Андрію, бережи нерви, ніжно говорю я, порушуючи заповіді като. Ігор Львович кричить, Марку, в голосі відчувається явна погроза. Цікаво, а Марк теж живе на відсотки? Чи йому кинули пару непорушних омитих кров'ю зв'язків у злочинному світі та правоохоронних органах. Марку! Юшкова біжить у кущі, розплескуючи гордість. Цьом-цьом-цьом! І лунає сміх переможниці святої Анастасії. Като, як виявилось, зайшла в дім. Просто в туалет. Ха, молодець! Ніхто не заперечує. Щастя моє! Гарним чистим голосом заспівує чоловік Като. «Як в цьому світі нам добре з тобою!» – підхоплює Ігор. «Гра у третього зайвого триває». <гум> Цікаво. Це за статистикою так, що на трьох жінок двох люблять, а одну – ні. Хоча мене любить Гена. Барабанщик параду виродків. Ще мене міг би любити... Охоронець з дубльтівкою. Треба піти запитати його про це. Але що мені з того? У боротьбі за Като особисто я вболіваю за свого чоловіка. Нехай вона дістанеться йому. А я буду тихо радіти. І хто скаже, що я не здатна до самопожертви. Ніч наступила давно, але я її відчула тільки зараз. Вино – підпирає підборіддя. Хтось голосно і мелодійно тріщить у кущах і під ганком. Чомусь мовчать солов'ї. Кафе Вітерець, здається, закінчило свою роботу. Ігор Львович дивиться на мене з інтересом. Ф, мені самі цікаво, чи прийду я до нього вночі. Може, врятувати Юшкову від інцесту? «Не знаю, не знаю. Бою, що вся ніч піде на діалог з унітазом. Може, навіть доведеться постояти в черзі. Чи їх тут два?» «Андрію», – шепочу я, – «пішли спати». «Катю», – він ніби щойно впізнав мене тут серед чужих і підневільних. «Катю», – він гладить мене по щуці, ніжно торкається позначок, залишених сутичкою з Він заглядає мені у вічі та мружиться. Ну, що я казала? Юшкова, Юшкова, прокинься, виділи нам кімнату. Я хочу додати щось про недоїдки, якими ми об'ємося цієї ночі. Але слова застрягають і обіцяють вийти тільки з неперетравленою їжею. Юшкова! Застагнала я. Заради хвилин, проведених нами на траві, ну дай мені постіль. Андрій підводиться і покірно прямує за мною. Він полегшено зітхає. Що ж усе на своїх місцях? Як у безприданниці. Не діставайся ж ти нікому. Постіль пахне кавуном. Я хочу кавуна. Под руку попадает Андрей. Я бачу, как горят у темряві его очі. «Зараз мы разыграем сценку. Кто-то входит и выходит».